السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يريدون أن يُطْفِئُوا نور الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إلا أن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أما بعد إن شاء الله tutaendelea katika kitabi, kitabu kitabu cha mafahimu hatira na tulikuwa tunazungumzia diwar baina aladyan diwar amadalo baina ya maingiliano za dini wakilenga maingiliano Baina ya dini tatu leo ambazo kwamba ndio zenye kuongoza ama ndiyo dini yenye ufuasi ukubwa ulimwenguni dini ya Kiislamu ya Kinasara na Kiyahudi Tukawa katika wiki iliyopita Tukawa tumeangalia eh mubararat الحewar justification of the dialogue. yani ولو eh? na wa kuweko hii هي Na ها natukataja na nikajili mwanzo kuonesha kuwa hawa magharibi asli ya hiwar haitokamani kamana na wa manasara wala mayahudi yatokamana na wa magharibi na lengo la hawa wa magharibi nikuwa asili yao nikataja asili yao kiitikadi wao ni watu ambao kwamba hawaitambui dini wala hawithamini dini eh ndio nikataje itikadi yao ni itikadi ambao kwamba yatokamana na fikra mbili mgongano fikra ya Mungu na kutokuwepo Mungu na ndio wakaja na compromise solution ambayo ikatoka ik, eh, itikadi yao itikadi ya ehhe na kutokamana na itikadi hii ndio tusema ndio ile chimbuko mfumo mzima wa kiraslimali na nikagusia pia kidogo kutaja ukafiri wa wakishuhuuri ambao wao katika kule kuhalalisha hii wao wakasema kuwa yani wachungia hatari ya kupotea dini eh wao gope wanadamu usije dini za kiroho zikatoweka kwa sababu ya hatari ya communism ikawa kitarehe hawa nikataja kwa kitarehe ulikuwa na kambi mbili kambi ya kimashariki na kambi ya kimagharibi eastern block na western block eastern block ilikiongozwa wa mashariki kiongozwa na nani ikiongozwa na ussr na mfumo wa kiishi communism sasa ati hawa makafiri wengine wa magharibi ambao kambi ya magharibi ikiongozwa na wazungu kisha baadaye Amerika kaja ikawa ndo dola yenye nguvu ikachukua mamlaka lakini asili ni wazungu eh kisha baada amerika ikachukua nguvu ikachukua mamlaka Indo ikawa inesimamia kambi ya magharibi the capitalist eh democracy sasa hati hawa watidai kuwa hawawashyui makafiri wataka kuangamiza dini tena siku tataka kuangamiza uislamu dini zote kihakika kweli waliko kwa hawa washuyu community waliko hawatambui dini wala hawana haja ya dini kwa sababu itikadi yao ni itikadi inotokana na nature kwa kila kitu kime kimekuja yenyewe eh? na vitu tokana na na evolution kubadilika hali yani kila kitu charudia mada mata viumbe vyote tunavyoviona katika ulimwengu ni mada ni mata sasa vipi sisi wanadamu eh kuna miti kuna mawe kuna wanyama haywani wasema hii sasa ni ni evolution ile mada kubadilika katika hali moja kwenda hali nyingine ndio hubadilika ikawa mnyama ikawa jiwe ikawa mti ikawa binadamu lakini hakuna mungu mambo huenda yenyeki ki sio ana sasa atii hawa <coughs> katika kuhalali sahihi was wakawa wameleta sura ya kutishia yani kwa kuna hatari wanadamu watakosa nini watakosa dini zao zitaangamizwa hawa wankuja kuipiga vita dini watachokomeza dini kwa hatunabudi budi vitu simame eh tuenze kuyokoa dini na wanadamu tuwokoe ili waweze kubaki katika dini zao. Ndio wakasema lazima tuingie katika hiwar kama hivi tujadili, tulete suluhisho na tulete maazimio ambayo kwamba tuta, tuta katika zile maazimio ili tuje tukubaliane. Tuwe tuje na makubaliano ili tulete dini yetu. Eh, dini ambayo kwamba itaunganisha hizi dini nyingine zote. He, watu waishi kwa kwa amani na kwa kwa uzuri na neema kabali. Sasa wao wakawa hii ndiyo justification yao ama huku kuhalalisha kwao hiyo swala hili la hiwaru. Na pia wakawa wakaleta nini apua, kwa hakuna mtu waladini dini ina haki kusema wao ndio wapo katika haki. Bali haki na usawa itakuwa kwa kupigwa kura. Eh, watakubaliana, atakubaliana wapige kura ya demokrasia, basi wale wengi atakapokubali juu ya jambo, basi hiyo ndio itakuwa ndio haki na ndio itakuwa ndio sawa. Kwa hiyo hakuna mtu afai kuja kujinaki kusema a a mimi kama muislamu hii ndio dini ya haki na mi ndiyo niko katika katika haki na sawa. Sasa nataka tuingie katika a eh, tawsiati yani recommendations of conference participants eh az mazimio ya hizi conference ama mkutano wale ambao kwamba waloshiriki katika hizi mkutano mazimio yao ni hapi. walikujana mazimio gani baba kama tulivyotaja ile kitarefu kuona hizi conference zilikuwa koni nyingi eh, na mazimio pia yalikuwa koni ni baba ni atakuwa ni mingi lakini nataka kutaja tu yale ambao kwamba yalikuwa ni muhimu katika katika mkutano ama katika conference hizi zile maazimio ambao kwamba yalikuwa ni muhimu zaidi kushida zile zingine ambao kwamba hawa walikuja nazo tu yangalie tu na tuone ile hatari yake katika maazimio kama haya ehhe na maazimio haya yalifanywa katika zile mkutano mara kwamba wao walizojadiana nazo katika maingiliano hizi za, za za kidini na ki, za kihadhara interface na uh, intercultural dialogue eh, walikuwa wakifanya zingine wakija kwa sura za intercultural kitu interfaith wakija na na hapa kija ukija ukiangalia sala la hadhara limishikana na na dini hmm? kila dini ama utasemwa pia mabda ina hadhara yake ina hadhara bokuamba inashtamana inarudia ile itikadi yake kama ndio fikra msingi eh kisha kwaayo ndio utoka hiyo hadhara sasa kutokana na hiwar kama hizi ambapo ilikuwa ni baina wa Uislamu na Ulropa hizi zote zinasema asli wa magharibi asli ni wa Ulropa kwa hizi zote zilitokea wakati ilikuwa ni baina wa Uislamu ama Uislamu na tukija katika azimio la kwanza walikuwa na azimio la kuwa walisema kuwa kuja na namna ambayo kwamba kutatungwa na kutaletwa maana mpya adaptation ama tabani ya maana mpya ya maneno ambayo kwamba yanayofuata maneno yenyewe ni haya yani ukafiri kafiri kwa maana nyuma yake na imani. Imani kinyume imani ni ukafiri Ukafiri kisha atheism. Atheism ni kama mtu kama tutasemewa wa community hawaamini hawa kwa na Mungu wala sala la Mungu. Wala kuna sala la viumbe wala nini. Kwa kila kitu kitajipeleka yenyewe na mambo yanakwenda kinyecha Shona Na ushirikina. Na imani Uislamu na neno mboku kizungu natumia moderation yani ni kama mtu kuwa ni kati. eh, mtu wa wakati na kati ehhe mtu wakuwa na kati na hapa matosojia yake ni makubwa ile kati na kati moderation ni kuwa wewe uende kwa misimamo yao na misimamo kinyume na ile unayoamini kiitikali na extremism na fundamentalism kwa well, katika dini tunasema ya kwanza ni kwa wao walikuja kwa, kwa kusudia kusema watatu la watunge na wale zitabani juu ya maana mapya juu ya maneno haya hali ataja ukafiri atesim ambao nitakwambia ni ukafiri lakini ni kule kutamini kama kuna mungu wala kuna viumbe wala vitu vinazibeleka wenyewe ushirikina imani uislamu alafu na ule mtu mwe, awe na msimamo wakati na kati eh extremism yule mtu mwenye siasa kali walipokusudia wao oh, kishemi vipu eh, na ni kwa mtu mwenye siasa kali na fundamentalism fundamentalism pia ni warudia pale pale ni kama mtu kuwa na siasa kali yani hapa ni usuliyin mtu kuwa na msimamo kurudia itikadi yake na misingi yake anoyaimini ushona ashakasema Haya majina ni lazima ya tuyatunge upya na tuletete bani mpya jua maana zake ili tukifanya hivi itakuwa ni sababu ya kuondoa tofauti baina baina ya watu na baina ya dini tofauti tofauti Chelewa ndugu angalia azimio angalia hatari yake kwa haya maneno letaja yabadilishwe maana na watabani maana mpya ambao kwamba kwa maksudi yake ati kwa nia walifanya wanaweza kujanaenjoy sura nzuri ati kwa nia nzuri ya kuwa itakuwa ni sababu ya kuondoka sauti baina ya watu na dini Pasababu, chasa, agalia, agalia, mana, mana ukafiri. kwa sababu sasa adalia adalia maana tukisema maana ukafiri ukafiri ni kinyume imani eh efezimu etezimu tukisema kwa kila kitu hakuna muumba na hakuna viumbe, vitu vyote vinakutanecha, itakuwa ni kinyume nini? Kiu mena huyu ki Uislamu kwa sababu Uislamu ndio unaotambua kwa asili ya Uislamu ni kutambua kwamba una kumuumba na kwa sisi nani? Ni viumbe. Sote kwa nani kwa Allah Subhanahu wa asili yetu, aliyetuumba, akatuletea hapa ili tufanye nini? ili tumwabudu yeye tutekeleze maamrisho yake na tufuate. nidhamu kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuletea na ni Uislamu ili tukiisa kesho tukitana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutahesabiwa kwa aliyofanya sio na kwa eti itakuwa ni kinyume nini ya Uislamu ushirikina politeism pia itakuwa ushirikina ipemaana nyingine ushirikina baban Iwe deve utapata kama una mungu na lakini hapo eh? hapo umshirikishe Mwenyezi Mungu. Yaani ukubali mambo amempesifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala sifa zile wanadamu viumbe nawa wawe kama vile Mwenyezi Mungu anfanyishe Mungu na viumbe. Eh? Pumweka sawa Allah Subhanahu wa taala umweke sawa na viumbe zake. Ushirikine ndio kumshirikisha. Wasiliaka ndio kumshirikisha. Sasa na hiyo moderation ehhe yeah? extremism nafenda sasa haya yapewe maana mengine Yapewe maana mengine na iwe adapted ile maana ili ati zisilete tofauti baina ya watu na dini hapa makusudi yao nini makusudi hiyo ukiangalia kiathari ya kidini kujia hizi dini tatu uislamu na swara na uyahudi utakuta siku zote hata hata katika ninio leo khatari utakuta mata sa sangine uzungumza waki leo atiku haifai kumwita mtu kafiri ama haifai kwa kum muislamu kumwita asiokuwa muislamu mkafira tuafikie sisiazi eh sasa ikiwa ndio sifa yake na ndio sifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala aliwapa asiokuwa muislamu na sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mwenyezi Mungu awe na sifa gani eh kwa sifa makafiri Au shaban? Kuna sifa nyingine ambayo kwa sasa ikiwa tutaiwata sifa yetu tena haifai. Inamaanisha kwa tutakubali kujiweka sawa baina Muislamu na sekwa. Ni sekwa muislamu. Iko wapi? Iko wapi tuoneshe katika Qurani? E, ama katika Qurani na Sunna mahali ambapo kwamba Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala Muislamu na naakamweka sawa na kafiru muislamu muislamu ni muislamu na kafiri ni kafiri na akaitwa kwa sifa yake kwa ni kafiri wal ladzina kafarou au sio hapuna mahali ambapo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu akawa anaweka sawa baina wa islamu na makafiri hata wao walipokuwa wakitaka. Waka wa ka wakamfuata mtume kusallama akapika kwa nini tusifanye kuna angalia wao wakusema wa, kuwa watu iwate ule ukafiri lakini kwa nini msi mu si muwaislamu kwa msimu mwaka mmoja muislamu mwaka wa pili mufate ukafiri na mwaka mwingine mshona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akasema nini? ya ayuha alkafirun la a'budu ma ta'budu ninyi hamuabudu mnavo Shona, hatuko sawa baina sisi waislamu na makafiri kisha kambo wala abudu, ma taabudun wala sita tuwezi kuabudu wanavofuabudu wao Shona, wao ni makafiri na, na hii ndio sifa hata tukafa nini sasa hawa ati wamekuja kwa nia safi kuondoa sifa hizi ili kuondoeta sauti baina ya watu na dini wa dini zisitafautiane. Kwa nini njama mubaguwane baina sisi nyote ni dini? Waislamu maana swalana, ushaona? La, sisi ni waislamu tu waamini juu waislamu. Na ndio waislamu tu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliridhia. Eh? Raditu la kwa muislamu dinan. Sio Ama kuna mahali Mwenyezi Mungu aliridhia wengine? La. Eh? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala posema kutoka ile mwanzo ah. Alyawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nimepa nimewakamilishia dini yetu. Yeye Ta'ala ametuletea Uislamu na akatukamilishia na akatutofautisha sisi na wasiokuwa sisi. Leo tupewa sasa hizi katika azimio, shona na? Haya, na ile kuwa vitu vote vimekuwa ni, ni ni nature ehhe sasa vipi hii falsafa hili la kuwa atheism ya kuwa kwa vitu vya nature na zimekuja yenyewe hii yenyewe ya gana na misingi ya kiitikadi ya kidini dini zote ehhe dini ya Kiislamu dini ya Kinasara na Uyahuda hakubali atheism kwa nini kwa dini nyingine naita sura itatafsira vitu vita maana gani Uh? Akende akende tukweenu, eh, wewe ile sasa tapamana ile hapa na ina nini? Eh, thesis yao ile ya kafiri kwa mwanadamu atoka na tumbili. Ati asli ya mwanadamu anatokana na tumbili halafu aka Ataratibu Astraribu akiende mpaka akawa mwanadamu. Ah, mtu kwenu tumbiri mkae naye. Takufa yule tumbili atabaki vile vile kama na uhaye. Siku zake sizaufa tabaki vile vile tumbiri yaageuki. ehhe ikiwa wao kutoka manana na tumbiri ni wao kutoka manana na tumbili akili zao zika kama matumbili lakini sisi waislamu twajua asili yetu eh tunatokamana na Adam na Hawa na Adam na Hawa aliumbwa kutoka maneno na udongo eh Mwenyezi Mungu Subhanahu amewaumba kutoka na udongo na akasema kuwa ikawa kunfa kun Kwa ni yeye Mwenyezi Mungu ndo aliyetumba sisi nafsi yetu kutoka kwa nani wa Allah subhanahu sasa vipi hii eti zimikubaliki kwa mambo yamekuja yenyewe leche hakuna hata unasara pia Wasema kuwa wanadamu tokana na adam na hawa hata wayahudi pia sasa hapa hii itaingia vipi fikra ibadilishwe vipi maana ili ati isilete tofauti baina baina yetu na baina dini shona ushirikina na paa dini zote asili ya dini dini za kiimani ambazo eh, hususi hizo tatu alizozitaja zimekuja zi katika suala la kumpokea mwenye Mungu Subhanahu Na kwa hiyo ushirikina ni jambo ambalo kwamba ni kinyume na kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Usionane, imani, imani pia ipo tafsiri nyingine. ehhe imani ipo tafsiri nyingine. Kwa hiyo kipo imani kipo tafsiri nyingine na muumini pia atapewa tafsiri nyingine. ehhe itakuwa sasa we kama muislamu Si lazima tena uwe wewe Muislamu ndio wewe mu'min Muumini itakuwa ni yoyote kwa maana iko itabadilishwa imani. Kwa imani hapa ipewe sifa nyingine na mtazamo mwingine basi na mu'min pia ndiye atakuwa, utaona hatari hano. Kwa hiyo hii ni kukafiri wa wazi azimio ambalo kwamba laonesha hatari na ukafiri ambao kwamba kusudia Lakini hasa mwisho ndio ili yondoe nini? Ili yondoe tafauti. Ne? ama hiyo yu mgawanyiko baina wafanya kama kwamba hizi dini zinaleta nini zinaleta mgawanyiko ndio maana leo ndio maana leo pia hawa magharibi huitumia siasa hizi za kutugawanya sisi ikiwa sisi waislamu utagawanya kimadhehebu eh na ikiwa kuna maeneo una dini hizi ziko tatu ama mbili wewe Uislamu na unasara ama uislamu na asara na wayahudi ama uislamu na wayahudi hawa, wale chuki baina za kidini ambao asili dini hazina chuki dini lao watu tarudi wakae wajadiliane kwa hikma na mawaidha mema kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu basi dini hazina chuki wala asipigani kwa sababu za chuki za kidini lakini asili leo kwa ziona vita za kidini vime vimezidi na vimeenea upili mwenu asili ajitokana nani namgawanyika kwa kidini ama kwa sababu hizo dini zina tofauti kiitikadi na misingi la ni kuwa twagonganishwa na hawa magharibi kwa ujinga ya kwa dini, hawa ni kubeba dini hawafahamu hawana ufahamu msafi wa dini wanazobebwa na hukiwa katika mizozo ya kidini wakagongana na wakafaishi wakapigana wakauana wakamwagadaamu si kwa sababu dini ndio zimewafanya vile ni kwa sababu hawa magharibi na wanasiasa, serikali na polisi za kiserikali zachezea shere dini na kutuchezea fishi shere wakishiriki kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya na viongozi wa kidini wakileta chuki juu wafuasi wafuasi wakapigana kwa sababu ya eh migawanyiko ya kidini lakini dini asili yake haileti migawanyiko kwa maana kwa migawanyiko ya kizita eh, na kumwagadani bali kila dini inaheshimu dini ya mwenzake na inatabua we una tikadi yako na we una imani yako na lakini wa magharibi asili yao kisha hawa hawa ndio wajifanya mabingwa ati katika azimio kuonesha kama hizi dini na hizi maana ndio zaleta taabu hizi maana ukafiri imani na ushirikina wajua hatu sikuzungumza tukaweza kupanua na tukaizungumza mjadala mzima kama lakini najaribu ku kuifupisha lakini kuonesha hatari kwa asili ni wa magharibi wala si kwa sababu ya hizi dini na ufuasi wa hizi dini azimio la pili <tose> ni kuwa wamekusudia wajumuishe mambo ambapo kwamba yataka uweza kujumlisha hizi dini tatu ehhe na katika haya mambo ambapo kwamba wao watu wanasema kuwa wafanya utafiti ama kuangaliwe mambo fulani ambayo kwamba atakayoweza kuyajumuisha hizi dini tatu ama kuzileta hizi dini tatu pamoja na zikakubaliana na zikajumuisha kwa pamoja wakawa katika kujumuisha huku wakawa wamelenga katika mambo matatu muhimu msingi katika dini dini zote haya mambo matatu yan ni muhimu sana hii ndio huleta shaksia huleta personality ya dini ya wako mtu a huyo ni muislamu huyu ni mnasara huyu ni ya mweu nayo ni mambo matatu itikadi akida akhlaki eh na sasa sasa wa wao wasema tutafute namna abazo kamba katika hili haya mambo matatu tutafute mambo ya fanana ama mambo mambo ambayo kuyajumlisha tukazileta pamoja hizi dini tatu kwa mambo haya matatu ambapo nasema na haya mambo matatu ni mambo ambayo kwamba ni muhimu sana katika ta kumuonyesha mtu ya yake kwa huyu ni muislamu na huyu ni nani na ulinai kidini katika mambo haya kwa wakasema katika kupitia itikadi katika kupitia masala akhlaki na taqafa tuangalie mambo ambayo tutaweza kuzijumuisha hizi dini ilikusudi ili ilikusudi eh, ili tuweze kusistiza katika ushirikiano baina ya dini mambo kwamba italeta mambo ya ijabati yani affirmative yani tutakubaliana pamoja na izidini zitakubaliana ili ziweze kushikana si hadhara ile dini kama dini moja ehhe na wakubaliana na wawe na hadhara moja ile kama ambao hizi zita kuwa zimekuja pamoja zi zi na zimekubaliana zimekubaliana kihadhara ehhe kwa sababu kwa kiufupi hawa ahlul kitabu si pia wakubaliwa kama waumini ehhe na wao pia si ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usionagali ambapo nzazamo ni kwa sisi Uislamu tuangushe misimamo turudi pale pale sisi Uislamu turudi Yaani hapa makusudio ni kuwa tuangalie mambo katika aqida katika ikhlas na katika takafa Takafa kama nilivyotaja kwa ufupi ningesema ni kusoma Uislamu Kiitikaji na kiimani juu ya na kumtambua Mwenyezi na kuitambua yale aliyokuja kutuambisha nao yote maamrisho yote na makatazo yote yani Uislamu kwa jumla kisha ili iwe ndio msukumu wa Wakuwa sisi tutatekeleza ki maisha kivitendo ndo, ndo saqafa hiyo sasa ikiwa ati, kuangaliwe elements kuangaliwe vitu ambavyo vinafanana kazi katika dini tatu zijumuishe kisha zifanye kama ah ni sawa baina uislamu unasara na uyahudi una ni sawa ili tukubaliane baina izidi ni tatu eh, na tukubaliane pia ki eh, kwa sababu sote asili sisi islamu na haya mayahudi na manasara ni halkitabu na sote twarudi kumwomba nani kumwomba mwenyezi Mungu Subhanahu taala naona atariyo apa tu kwa sura gani ya tu kwa sura ya kwa sisi na manasara na mayahudi ile sisi daw sasa tukijifanyana nishana wao eh mtakuwa kama nani kama wao tuta sasa kama wamta shababi kaumah fawwa minhu Mwenye kujifananishana na watu watakuwa miongoni mwao. ehhe sasa sisi tukijishabishana wao kiitikadi, ehhe Kiakhlaqi na kitakafa tumbakini. Tumbakini ni apo. Sona itakuwa sisi ni kama wao hatuna tofauti yote. ehhe Na ndotukataa tukataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema alimtadharrisha Mtume al Salla Allahu Alayhi Waddu la lau tudehnu fayudehnon chunga e eh, muhammad sije ukateleza kwani wao tayari washafa nini washateleza hawa wako katika upotofu sasa ati wajaribu kuzi kuzileta na kuzi kuleta mi, nini makubaliano na kuingiliana ili tuone ni sawa hizi dini ziko sawa eh, na asili yao zatokamana na na Mwenyezi Mungu Subhanahu na ni ahli kitabu hawa, ni watu wafata vitabu. kama nyinyi waislamu wafata kitabu na hawa, wafata vitabu <coughs> Azimio la tatu Ni kuja na mkataba wa wazi ehhe kiwaraka ni kidocument ki, ki ehhe juu ya mambo ambayo kwamba itakuwa juu ya, ya masuala haki za kibinadamu ili kupatikane amani na kupatikane maelewano kupatikane amani na maelewano hizi dini zipate zipachiku, co-exist zipate kwa ziishi pamoja na zikae pamoja baina wa fuasi wa hizi dini bali kwani ndo nikasema asili hizi dini ukiangalia kitarehe kutoka mtume Muhammad alipo asis daula Madina mpaka kuanguka khilafa ya kiuثمانi ya kiuثمانia mwaka 1924 hizi dini zilika chinya utawala wa khilafa nazikaka kwa amani haijawahi kutakuwa amani kama patuli kwa sababu gani kwa sababu ule utawala ulikuwa ni utawala wa kidini na tunotokana nani namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ile mfumo na nidhamu ile iliyoteremsha alikuusudia wanadamu hakusudia muslimu tu ndokawa mwezi mu sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hatukutumiliza we ila ni rehma unasara, Sara hakuna wakati ulikuwa na amani na ukaishi na amani na uka ukaweza kukaa na dini yao bila kusumbuliwa na haki yao kudhulumiwa na heshima zao kutezewa kama ilivyokuwa chini ya tola Islamu uyahudi Wayahudi wao wenyewe wajua kitarehe hakuna wakati mayahudi walikaa na utulivu katika hii ardhi mgongo wa ardhi na dunia hii wakakana utulivu na amani eh heshima zao na mali yao kama walipokuwa chini ya filafu eh na utawala kisa kwa sababu gani ni utawala wa Kimwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haudharau dini hawa warongo wadharau dini hawa magharibi hawatambui dini wadharau dini na kisha wao ndio uchochee anasema sasa acha wajifanya ili swala tukifanya hivi sisi tutaweza kuwaleta hawa wafuasi wakaja nini wakaja pamoja eh UAZ tafauti nyingi lakini kaka hii ati malengo yake eh itafanya nini kuondoa chisi mbaya na husuma eh za mipaka kizamu baina izidini eh ati itaondoa tafauti za ki za yani tafauti na chuk ambazo hizi dini huleta kama ambao huleta kuna mipaka ya kidamu huleta hizi dini zikawa zafanya kuwa muislamu amona mwanamuislamu na muislamu mwenzake ni ndugu lakini sasa kwa muislamu si ndugu hasa hizi ni kama kuna beri hapa kuna kuna niniyo kisizi ya, ya kama ya kidamu ambapo kwamba hizi kwa kuvuka zikivuka zinaleta chuki na zinaleta paka umwagaji wa damu ehhe kama vile sisi tunaoamini ndio mwenyezi Mungu sana anasema eh inna malmu'minuna ikhwa hatika ya waumini ni ndugu na pia katika mkataba wake Mtume صلى wa الله عليه وسلم alipoassis dola Madina eh katiba ya kwanza aliyoiandika na ndiyo katiba ya kwanza katika kuhesabu kwa dinatisi katiba ya kwanza kuandikwa kiserikali na ikawekwa as as a constitution ni ile ambayo kwamba aliyoiandika Mtume صلى الله عليه وسلم alipoingia madina na taasis daula ya kiislamu madina akaandika mkataba akieleza utukufu wa kiislamu. damu ya kiislamu, vita za kiislamu, vote ni vimoja baina yetu sisi isipokuwa sekwa asikwa sisi yani akisema kuwa waislamu ni kiwiliwili kimoja waislamu ni ndugu damu yetu ni moja hishma yetu ni moja Utukufu wetu ni mmoja vita zetu ni vimoja, moja si kama leo eh leo kimaskiti Leo wapijana kila mahali waislamu kila eneo la uislamu kimaskitiko wapijana mpaka watolewa kalima chafu za ki zakuhalalisha damu tukufu kama hii ya Kiislamu ambapo kwamba Mtume asema ubora ya adhabah وتكفواك يا كبه نحرفك ونظري يا كبه لكن يا سلمه حقيقه دم المؤمن نبغى قصيده للكعبه والله لو توصل الكعبه انسان يوا تكونياري كيفكم دم بسبب الكعبه leo haja sheikh ahalalisha دم المسلم جوه مسلم من ذاك mufti ama shekhe wa serikali ya Saudi Arabia yatoa pongezi na halalisha wanajeshi wa Saudi Arabia kuua ndugu zao Yemen kwa na wapa pongezi na wapa zawadi juu ya masuala kama yale kwa sababu ya kufanya kitendo kamili subhanallah subhanallah eh? ambapo kuumba dini imekuja kuleta imekuja ku kwa utukufu kwa wanadamu na damu ya wanadamu si damu ya kuchezewa e eh, mtume katika kipindi ya kwanza kitu kilichokiika kimsingi huonesha kuwa waislamu sisi ni wamoja na ni kitu kimoja na damu yetu leo damu yetu yote haya ni kwa sababu banani. ya wamaharibi magharibi asili yake na wakishiriki Vibaraka wao viongozi walio katika bilaidhi zetu za Kiislamu na viongozi hawa wakiwalazimisha hawa uh, mashekhe na wasomi kutoa mafatwa na kutoa hukmu ambazo kwamba ni kinyume na Uislamu lakini kihakika Uislamu hauruhusi wala hakuna katika tarehe isipokuwa tu katika tarehe ya fitna ambapo Waislamu waliuana wenyewe wenyewe lakini ya kuwa fitna ile iliyotokea katika tarehe ambapo sina haja kuizungumza kiurefu eh ni kwa sayyidina ali radallahu anhu aenda kupambana na muawiya lakini ana haki hukumu muawiya nae atoka adai ni lakini kwa yeye ana haki lakini ilikuwa hana haki hakika lakini yeye atoka kwa madai yake ya kuwa ategemeeki islamu we lakini kihakika alikuwa hana haki yeye alikuwa gonibaghi ali Radhullaahu anhu alikupundwa ala taguliwa kama khalifa. Eh? Lakini Muawiya kuni popular Sham. Alikuwa na ufuasi mkubwa mpaka wale watu wake kaambia, Muawiya wewe wakubaliana na utawala wa Sayyidina Ali. Kama pumkia moto na wewe vipi? Usione? Sasa Sayyidina Ali akaitisha, akaitisha baya toa kutoka kwao. Ndipo alipokatai kabidi atoke jeshi ama atokee na waislamu na jeshi na ufas kwenda kupambana na Muaya na mwanzo walipokutana wakajaribu kuleta kuleta hut na kuleta ksus lakini ikatokea khiana ile wakapigana ndio ile fitna ikapatikana almuhimu walikuwa katika mzunguko wa kisheria. leo kuna justification gani ama kuna hukumu gani ambayo kwamba ya mhalalisha Saudi kwenda kumu Muislamu aliyeo yaman na tupihimu wazi tukumwaza kutolewa tuoneshe hakuna hawa ikawati iondoe ile tofauti ya kidamu baina ya dini ilikusudi iondoe nini iondoe mafahimu ehhe mafahimu gani mafahimu ya kihadhara baina haizi tofauti ya hizi hawa watu na baina hizi miongozo na dola ambazo kwamba hawa watu wanaishi chini yake Yaani hapa ndo nasema ndo hiyo ndo ni kwa waliko Lengo Lao Lengo Lao si kuleta haki za kibinadamu wala si kuleta amani kama wanavyosema hao. ati izidini zipate kuishi pamoja la, la la kama wangekuwa watakahivu wangeziheshimu izidini kila mmoja akakaa katika itikadi yake na amani yake ndio pia katika tarehe utakuja Manasara wakati wa vita vya kiruseda Manasara wa Bararabu na Sham ambao ambao walikuwa ni tofauti na Manasara wa kiuropa walikuwa pamoja bega na bega na jeshi la Kiislamu likipambana na maadui wao wa kristo wenzao wa Makruseda kutoka kwa sababu gani kwa sababu wali Uislamu walipokuwa chini uislamu uislamu uliwapa hadhi yao uliwapa heshima yao na ikaifadhi maeneo yao ya ibada na imani yao ikawacho pale ilipo ndo pale la ikraha fiddin si uislamu haimlazimishi mtu wala kumwekea mtu upanga kuslimu la hawakufikirishwa hawa wala hawakulazimishwa wangekama ni hivyo wange ziw... wangekuwa wange mislimishwa kwa nguvu bwana bali walijua kwa wale manasara wanokuja makurueseda kutoka Europe wakija hawa ndiyo watawafikinisha na wataatia katika katika ukotofu na watalazimisha wao wa kama kama wao kwa hiyo hao si malengo yao kuati ile ni haki za kibinadamu na kuleta amani na kuleta mausiano maana hii dini ati ili kusudi lengo ni kuondoa nini ufahamu wakihadhara baina baina. Taf... Sasa wao lengo lao ni hili ni kuondoa ile concept ya kihadhara baina ya watu tafauti, tafauti na madoli ili wakitulenga sisi waislamu kwa sababu hadhara tuliobeba nao sisi waislamu ni hadhara ambapo kwamba tafauti na wao wa magharibi sasa sisi tulegezeni simamo juu ya hadhara yetu. hii hadhara ile ni kama ni dini kama dini zingine haina siasa haijipeleki kiuchumi haijipeleki kijamii tukubali kuitanganisha nini kuitanganisha dini na maisha eh iwe iwe hadhara ya sasa ya islamu iwe kama vile nasara nimebebwa ni ni nini ni ibada rituals eh tushikilie kwa kama abuna tuzishikilie ibada swala saumu haji lakini haya mengine inaokuja sasa kuhusu swala la utawala ehhe swala la uchumi swala la jamii sole... haya hayapotei katika ehhe sio sasa haya, eh? haya ndo malengo yao na ya nne ni framing ya historia na barabani ya kielimu yani hapa ni kama sasa nini ni, ni kuibadilisha ama ni kuipendua tarehe na barnamidi ya kimasomo ili ati tuembali na athari ambazo kwamba ni athari zenye kuleta chuki zenye ku zenye kuleta incitement na hatred yani zenye kuleta ushawishi za kichuki na chuki eh? na hiyo wakikusudia nini wakikusudia elimu ya kidini kwa elimu ya kidini ikichukuliwa kwa maana yake kama ilivyo kama sisi wa islamu tukisema uislamu kama muislamu ati hii italeta italeta chuki wewe uibadilishe tarehe na barnaami pia ya kielimu tuzi tuzifanyia marengesho leo tuone ukizungumza msuala la radicalization m hmm? sikilasa utafikia radicalization hadi polar hadi polar son nini wakilenga swala la elimu na masala ya elimu na nini lakini utaona wazi wakija sasa ikiwasoala na elimu na dini mbona mhusemi eh? hamusemi amhusemi unasara mama wa makanisa ya fundisha watoto vibaya eh? zibai inawafanya wanapolarize inawaridicalize inawradikla, inawaridicalize chona mbona mulenga tu chona sasa hawa wakataka ati kimsingi hii elimu ya kidini ichukuliwe kama kimsingi ni sehemu ya elimu ya kibinadamu ambapo kwamba malengo yake ehhe malengo yake ijenge shaksia ijenge shaksia ambapo kwamba itakuwa wazi ehhe itakuwa wazi kupokea na kumiza hadhara za kibinadamu ehhe iwe wazi ipokee hadhara za kibinadamu ama takafa za kibinadamu takafa za kibinadamu elimu na mafundisho ya kibinadamu na namna gani kuishi kama vile wanavyotaka wao hawa magharibi kibinadamu ushaelewa? Yaani e, ihi na ufahamu ambao kwamba ufahamu ambao kwamba amba tutakubaliana baina sisi na wao mutual understandings with others tutakuwa na ma, na u, ufahamu na makubaliano baina sisi sote habab akilenga sisi tunakopa wale kadri wale kadri na wao sasa vipi ile dini ya elimu ya dini yanguswe mpaka iletwe kuwa kwa elimu ya kidini ni sawa sawa na kama elimu ya kibinadamu yani elimu ya kidini ileta sawa na kama elimu ya binadamu ya kisayansi na nini ehhe mambo mbao kwamba katika elimu yale hakuna uthibitisho thabiti kimisingi mambo kama yale katika mwezo za kibinadamu kuna masuala kwa mwanadamu ni huru uhuria eh? kwa hiyo ni huru afanya nini asijisikia kulewa lewe kutumia muhadharati ndio okay. kaona leo mukhadarati mtaka katika jamii zetu za za Kiislamu zimeenea kwa sababu gani kwa sababu ile taqafa na le programu za elimu leo zimevunjwa ama za Kiislamu zimefungwa leo imekua leo 30 elimu hizi za sekular eh tukazeeka juu kushinda na hata hizi tunazosoma za kidini leo utakuta ni usomeambo kwamba wa fi duni finyo ya kichini eh yazungumzia masala ya ibada eh vipi kwa tahara vipi kusimamisha sala eh nguzo za sala lakini haitupi ne naislamu kwa kamilifu wake sivyo kama vile ikisomwa mpaka ikawa biladi za Kiislamu za ngara kwa elimu ambayo zimepatikana katika biladi za Kiislamu jamiiat zilipokuwa zikiangaliwa universities zaangaliwa katika biladi za mwanzo university za mwanzo zile ngapi katika biladi za Kiislamu zikinawe lakini ile programu ya kielimu inezoto maneno muislamu si za kibinadamu za secular sasa hawa wataka tujidegrade tujiweke katika hali ambayo kwamba mpaka ile elimu tuiangushe ili ile ufahamu tue sisi sawa na hawa wengine ili kusudii katika elimu hii tuwe tutasoma eh imani maalum khas eh, na ibada khas ili zingine tutazikubali na zingine tutazifai tuzikatae katika swala la imani katika masala ya imani tutachukua mambo fulani ya kiimani mengine tutakataa siku kwa sababu tumeibadilisha ile barname tumeerudia kile ya sekular au ikigongana na sekular tutaitupa na katika masala ya kiibadati pia Ikigongana nayo tuta tutaitupa na nukta ya mwisho ya tano katika nukta muhimu ehhe nukta aham ni kuwa nikufanyia umuhimu bah, amastadi juu ya madae ehhe zitakazofuata hapo chintstadia ambazo mada hizi zilete ufahamu mmoja juu yake ili ehhe ili wasema ipate kuleta usawa na jamii iweze ku pia yani, ni hayo hayo, ni haya ni koizidi ni siwezi kushika moja na malengo. Sasa hapa ni haya yan ningali unaona katika hizi karibu zote utakuta wanalenga mafahimu Wanalenga concept, wanalenga itikadi, unasema wanalenga akhlaki Walenga takafa, Walenga hadhara usoni. Haya yote ili waipe maana nyingine. ehhe ambao kwamba iki tukikubaliana juu ya maana zile basi sisi mbali na misimamo oh? wa Uislamu. Saka hapa wakasema kwa kufanya muhimu basi juu ya maudhui haya, yaani, haya maudhui ili kusudi ipatikane ufahamu mmoja juu yake. Nayo ni adl, justice, peace, eh, amani, haki za wanawake, women's rights, human's rights eh hakika binadamu democracy eh moral yani akhlaq ya kikazi m kulikuwa ala yani amal akhlaq ya kikazi eh pluralism ni pluralism ni masala nini haya ya siasa ya ya idadi ya siasa ya maana nini mambo haya freedom huria Eh? world peace amani ya kidunia peaceful coexistence coexistence uishi pamoja kiamani eh wazi na sihazara cultural openness open openness eh civil society ani jamii ya, ya ki madani mujtama ya ki, ya ki watu yani ushona sasa haya ndo wanasema kwa mauzui haya ya yani ya, ya, ya watu wafanye bahati wachunguzwe na wafanye bahati na walete wazushe ufahamu mmoja ili jua haya mambo eh ili wapate kuleta dini na yaani wenye dini hizi tofauti waje wa pamoja acha ukiangalia hatuwezi kuzungumza yote ukiizungumza tutaweza kuzungumza moja moja ukiangalia hizi wazi za nini justice justice hii nyingine Tusema justice sasa Se tumsema ndio taka justice ndio haki justice, sema justice, sema justice, sema justice adil, adil. hapa justice kwa maana nini ndio taka democracy tunakumbuka si arab spring walipotoka watu walichoshwa eh Yudia kwanza alipotoka tunis akajichoma akajini ingawa sisi ndo kifai cha kujuwa na nini lakini alistol kwa sababu gani alinyang'anya mali yake mmhm ali nyanganya na alamba kwamba yeye hali yake ni duni ni auza auza mboga sokoni ni mtu kwa mboga alipokosea sokoni jua yale akasumbuliwa na ujue wasumbuliwa kila siku kama kwetu tunavyoona kila siku maskini wasumbuliwa kwenye pushamboga kuuza vitu ndio usumbuli sasa mpaka kanyanganya ukinyanganya ndo namnyanganya mali yake ndo mali yake yule haa ghariza alibakaa umemgusa ghariza nini ghariza kuendeleza maisha ha? survival sawaivolin sikio sasa anyanganyo dole bwana kaona fadhali kama nivo fadhali kufa kuliko hiyo ikachigeka kwa sababu watu wamechoshwa na serikali zilizoko kwenye bila zetu dhulma maovu watu wataka nini wataka wadilifu lakini sasa wadilifu mkitoka mtaka wadilifu mwambie watu wataka nini watu wataka demokrasia bwana watu watoka wataka demokrasia ah Intoka kutoka katika uadilifu inataka kwa taka demokrasia hii demokrasia ndio ineleta dhulma tawala sindu huo kidemokrasia ki kibinadamu ah lakini ambapo hizi dhulma sitoka mane kwa kuwa hakuna demokrasi bwana kwa yadil injustice inkwasa sotaka Ushona. <coughs> amani leo amani ile amani ni amani le amani ya ya, ya hofu leo watu limekuwa mzima tushishika nini katika hofu lakini hofu zile tumpewa kusudi kila si. Bae, biga, biga, biga. Rae, na twatishwa kila siku bigai bigai mabomu raia atashitani tuishi na hofu ili kusudi wale viongozi waishi waishi chini ya amani wasisumbulie sasa amani wanapozungumza amani amani ha hawakusudia amani sisi raia tupatie amani amani amani yao wa viongozi sisi tuishie katika sasa ki amani, pisi pisi ya kulazimishwa, pisi ya kutishwa, sasa ndio waambiwa bila bila kuekona na tusipoeleka vipengee kanuni za ki hivi za ki ugaidi, eh? Na kupambana na magaidi na kutumia pesa chungu mzima pesa. Je yes, security ina nini? Eh, ikitakuwa e hakuna amani. Amani italeta kwa kwa njia zake, apaleta tafsiri za amani. Ikizunguzwa haki za anaake ya kusudi ya kumtoa mwanamke na kumvua mwanamke nguo. ehhe Mwanamke kwa wao ambaye kwamba aliendelea na mwenye kujikomboa ni ulanisembea tuku Kwa hiyo akizungumza haki za wanawake, hiyo sisi tuangalie ni kwa mwanamke ajikomboe, asikae tena ndani ya nyumba. Wala si mwanamke angejiati mpaka ajaolewwe, stara si kama si tunavyosema Stara mwanamke mpolewe. Ki haki mafundisho kwa... wa Uislamu staraki katika mwanamke pole. Sasa wao mwanamke si kuolewa. Mwanamke ni kukimbilia kukimbilia wanaita nini ile? Uh, yaani anile ku akimbilia kuwa meneja eh karia. Kwa mwanamke alige alenge, alenge karia anakupeleka karia mbele. ehhe Kwa hiyo mwanamke ni mwanamke ajikomboe, asikae ndani ya nyumba ajitoe wazi ajitegeme mwenyewe ajipeleke mwenyewe aishi singo, usione na angalie career hiyo career career kidishukizia ifikapo ya 40 hakuna ninetaka haolewi sasa kwa yeye atakutafuta noma kilazima. zile pesa zake na career yake thamani meneja na nini ataanza kutafuta vitu vidogo vidogo aonge pesa afanya nini asare now ndio baba sasa na akaisha kuisha na kutamtaa sawa na uwatimanisha haki za mwanake ni mwanamke atolewe huku na ajitoe katika mipaka ya Mwenyezi Mungu haki za binadamu twajua haki za kibinadamu walenga haki za kumtetea nani za kutetea mahanifu eh, na mali na ni haa haki za kibinadamu ni kwa jamii na watu lazima itambue na ikubali kwa wako mahanifu katika jamii na baba kama baba mana asije akisema ba mimi mtakao khalifi wewe ukubane ukumpambatie bila na ile. Eh? Ni laana kubwa. ehhe Eh? Awesaw na mwanamke laana hiyo. Eh? Sasa hii ndio haki siku sasa wale watetee wawe na haki. Watambulikane na jamii na jamii wakubali wakumbatie. Demokrasia ni kama hivyo. Demokrasia kwa to sisi itategemea sasa demokrasia itategemea. Kimaeneo katika biladi zetu za Kiislamu demokrasia italitoka sura gani? Demokrasia ni haki ya kupiga kura na kutagua viongozi. Kwa sababu viongozi walio katika biladi zetu za Kiislamu wote ni viongozi waliobandikwa na walioekwa na Magharibi. Na hawa ndiyo, wamepewa Uwazi, wa kudhulumu na kufanya kila aina machafu. Madhamu watatailishau ukafiri. Sasa sisi waislamu twakereka na ya tuudhi jambo hili tutaka kujikomboa na kuwatoa. Tuaone so, kuwa ati demokrasia tuambiwa demokrasia ni haki ya kupiga kura na kuchagua kiongozi sio. Demokrasia si haki ya kupiga kura wala kuchagua si kiongozi. Demokrasia ni kumpa ubwana mwanadamu na kumfanya mwanadamu kama mwenye zimbu. Atungesheria na alichagule atunge sheria na aishi na Hiyo ndio demokrasia si na ikiwepo maeneo ambayo kwa chama cha Kiislamu kama maeneo ya Afrika ambao bilaisi za Kiislamu demokrasia yaletwa kwa sura ambao kwamba demokrasia ndiyo yenye kuleta uadilifu demokrasia ndiyo yenye kuleta maendeleo demokrasia ndiyo italeta itawaondoa viongozi ambao kwamba na kibekifumba cha asili Hizi serikali ziko chini ya demokrasia na haya yote naofanya yafanya chini ya demokrasia kwa hiyo kwa ufupi haya ndio maadhimio ambayo kwamba ni muhimu walipo wao wakijadili ama wakiyaleta mbele ili kusudi Walete na kutunga kanuni zifatwe. Eh, na kulenga kuleta dini msetu inshallah tamalizako hapa chote itaendelea inshallah, inshallah wikiijatu tutaangalia malengo ya hiwari kama hii inshallah kwa bihad salamu aleikum wa taala wa